Коли білої стежки, роззирається він тепер то вліво, то в глибокий яр, то вправо на чабаницю із білим каменем, де також з нею зустрічався. І чомусь сподівається він, що звідкись вийде проти нього Тетяна, пишна, усміхнена, заквічена в червоні свої цвіти і скаже, як звичайно, «То я». Одначе, хоч як він роздирається, хоч як бажає його серце, спокою з неї вона не виходить. Не виходить і не чути її голосу. І зітхає скорбно, гриць, морщить, хмарно брови. Повинна була вийти, бажає його серце. Він же тут? Щоправда, він її не сватав, як обіцяв. Він її не візьме, Навиде на неї смуток. Та хто саме тут винен? Він один лише? Обоє винні. Тому нехай би вийшла, нехай би все любила, була тут, була така, як досі. Хоч раз один ще. Раз. Туркіне! Майже не стямився він, як крикнув. Туркіни перебігло таким відгомоном на противній, залісненій стороні гори і умліло. Ти тут? пігнав з неописаною тугою в голосі, як перше, покликом, і ждав. Тут відбилося лише слабо його власним голосом. Відгомоном і стало тихо. Скільки не надслухався він з усіх сторін якого шелесту, скільки не прагнув його ніщо не ворушилося. Гриць запав в задуму і не ждав більше, знав, тепер уже не побачить її, мусила розвідатися, що він посватав другу і не виходить плаче. Йдучи задуманий, не зважав Гриць, як небо незамітно над ним затягнулися хмарами, дедалі заколисав холодний вітер деревиною, загриміло зловіщо, а по недовгім часі почало і блискати. Раз по раз і так сильно, що чорний кінь Гриця, здичивши від того, почав ставати дуба. «Недобре віщує оце звірина своїм неспокоєм», – думає Гриць і починає глядатися. На небі недобре. Чорні густі хмари. В лісі темніє чим раз більше, а далі він чує великі краплі дощу на собі. Зразу поодинокі, а відтак чим раз густіші і сильніші. Він підганяє коня, той рветься сильним кроком перед білою стежкою вгору а тим часом тріскучі громи потрясають цілою горою чобаницею, ніби котяться по-через усі інші і десь, спиняючись, умлівають. Дощ, здається, л'ється подвійно нагриться. Раз, як здавалося, з розрігленої хмари, а по-друге і смерек. Їдучи скоро, роздирається він за місцем, де би хоч хвилину сховатися від дощу та заспокоїти коня, що, переполоханий блискавицями та громами, стратив спокійний крок. Вузька біла стежка, що оббивала чебаницю і доходила до берега яру, перемокла і бистрий кінь, ручись уперед під гору, майже щохвилі, ховзався по ній. Небезпечно було їхати саме над пропастю. Та полохливим коні, гриць із сів з коня, веде його за собою і оглядається. У пропасті ярі шумить і кипить вдвоє побільшений зливою розбішаний потік, пориває собою все, на що наткнеться, і гонить, десь-не десь котиться з гори дрібне каміння, вирите силою дощу і никне у долині у воді.